Здається, те ж саме вижалося і молодому козакові кудьмі. Хлопці вже не кричали і не кликали на допомогу, тільки стиха повискували тоненькими, як у новонароджених цуценят, голосами вгору, вниз, через стобур, через Вимоїну. Зненацька перед ними виросла згорблена постать. Це був дід Кудьма. Що з вами? запитав він здивовано. Мабуть, у світі трапляються такі ситуації, коли й чарівник без сили щось зрозуміти. Ой, діду. видихнув Санько. Тікайте, оминаючи старого з останніх сил, заволав Грицик. Ведмідь. Проте дід Кудьма і не думав приєднуватися до хлопців. Навпаки, він сповільно рушив назустріч ведмедеві, хоча в його руках не було навіть лозини. «Що, Михайлику?» «Знову зуб розболівся», – співчутливо запитав він, коли до ведмедя залишилося кілька кроків. Ведмідь сів на сніг, жалібно заскиглив і приклав широку лапу до скуйовдженої пики. «От нещастя», – похитав головою дід кудьма. «Ну, нічого, зараз ми його заговоримо». Ведмідь заумер. Дід щось тиха за бурмотів. Тоді кілька разів провів долонями навколо ведмежої пики і знову щось пробурмотів. Ведмідь стежив за його рухами так, як стежили б Санько чи грицик за бджолами, що кружляли навколо їхніх носів. Ведмеже схлипування усе тихішало. Зрештою стихло зовсім. От і все сказав дід кудьма. «Іди, гуляй!» Якусь мить Ведмідь сидів нерухомо. Тоді звівся на ноги, стиха замурмотів, мабуть, подякував за допомогу, і подався назад. Михцем зиркнув на хлопців, і в його очах спалахнуло щось схоже на зневагу. Скидалося на те, що він хотів ще й Призирливо сплюнути у бік, як ото нещодавна остап Коцюба. Але, певне, ще не навчився. «А чом же ти, Сеньку, не побалакав з ним?» – запитав дід Кудьма, коли ведмідь ще з-за кущами. «Я ж тебе вчив, як заговорювати хворі зуби. Чи, може, злякався?» Сенько почервонів. Злякався, вичевив він із себе. Дід кудьма посміхнувся у сиву бороду. А даремно? Це ж мешко. Хіба забув? Я ж його колись підібрав зовсім крихітним і виходив. І ти, до речі, про нього разів з десять розпитував. Синько ще нижче схилив голову. Він не міг утямити, чому всі розповіді про ведмедя так швидко вилетіли йому з голови. «А де ж це ваша зброя? зненацька запитав дід Кудьма. «Де ж ваші шаблюки?» Хлопці дружно лапнули за піхви. Шабель не було. Ні в Грицика, ні в Санька. Мабуть, Десь посіялися під час втечі. «Ех ви, козарлюги!» – скрушно похитав головою дід кудьма, хоча очі його випромінювали веселу посмішку. «Що ж, доведеться, мабуть, самому йти на пошуки. Сподіваюся, що Мишко не прихопив їх із собою». Швайка в біді. Грицик ладен був заплакати. І було від чого? Швайка не хотів брати його з собою. «Ну навіщо тоді ти взяв мене своїм джурою?» – допитувався Грицик. «Джура скрізь повинен бути з хазяїном, а ти?» «Та який я тобі хазяїн?» – відбувався Швайка. Я тобі швидше за брата буду. Тож і кажу, як брат, їхати тобі не можна. Невже забув, що пан Кобильський ще й досі точить зуби на вас із Саньком?» Та Грицик не слухав. «А Барвінка береш?» – далі правив своєї. «Він що, краще від мене, так?» І підозріло шморгнув носом. А пан Кобильський... У цей час сидів у своїй світлиці і в задумі погладжував опасисте черево. Біля нього шанобливо схилився Тишкевич. Час до часу він крадькома стріляв очима по світлиці. Ей чи як розкошує?» – заздрісно думав він. Ну, нічого. Незабаром, може, і мені пощастить». «То кажеш, якщо я не подам сигналу переяславцям про небезпеку, то Тахірбек мене не зачепить?» – запитав пан Кобильський. «Істинно так, ясновельможний, пане!» – ще більше зігнувся в попереку Тишкевич. «Ну, правда, довколишні села трохи пошарпає, але ж то так, для вигляду, щоб у переяславі бува чого не запідозрили». А мене це бидло не цікавить, презирливо кинув Кобильський. Одних заберуть, з інших дві шкури здеру. І знову погладив черево. Йому так легше думалося. А за швайку, кажеш, та хірбей дасть табун коней? Так, ваша ясна вельможна Проте лише за живого, бо він знає дуже багато. І саме це цікавить Тахірбея. Зненацька Тишкевич замовк і втупився у вікно. Обличчя його почало набирати мертвотного виразу. «Що ти там побачив?» – поцікавився пан Кобильський. «Швайка!» – хрипко вичувив себе Тишкевич. Ну, то й що? Він не також і рідко зазирає сюди. Передає мені те, що розвідав. А я доношу далі у Переяслав. Так він же, ж, він же шалений. Побачить, що я тут, що ви зі мною... А це вже не твоя турбота, знудьговано позіхнув пан Кобильський. Хоча... Заховайся краще, он туди. І він кивнув у бік заслоненої ніші.